Evo sa ovom sluškom, trebalo bi da smo se dobro zagrijali. Evo već četvrta noć kako se u crkvi saborno trudimo da uhvatimo dobar, velikoposni ritem. Četiri dana u sve one pripremne nedelje Dovoljno je, braći i sestre, za one koji su zainteresovani. Ovo je, kako bi se rekao, dobar zavet ili dobar uvod da možemo da plovimo kroz sve one ostale dane u periodu časnog posta, sve tamo do praznika Vaskrsenja gospodine. Vidite i sami da crkva od nas očekuje da postimo saborno. Opasno je postiti van zajednice. Na žalost, vidite i sami svijet uči čovjeka da bude dovoljan samom sebi. Ako želi društvo, može da se uključi u mrežu prijatelja i da se njima opšti sa distance. A na taj način ovako imati prijatelje, ne jednog, nego hiljadu prijatelja. To su te sumnjive veze i ta oglažna prijateljstva koja sa duhom crkve gotovo da nemaju veze. Iako mi nekad po našoj naivnosti i ovakomislenosti neke od tih veza pokušamo da osveštamo. Međutim, nemoguće, braći i sestri, imati brata van duha svetoga, van liturgijske, bogoslužbene, svetotajinske zajednice. A vidite i sami kako kroz ova sveta bogosloženja, kako mi posteći ipak opštimo, ipak zajedničarimo. Nije to samo moj i tvoj post, moja i tvoja borba. Jeste i moja i tvoja, ali i zajednička. Tvoja borba se i mene tiče, a trebalo bi moja borba tebe da se tiče. Crkva nas što me uči i poziva da razvijamo, jer to je, braći i sestre, također veliko posno zanimanje. Razvijanje osjećaja zajednice, osjećaj da pripadamo crkvi, da nismo tuđi jedni drugima, nego da smo negdje na tim duhovnim dubinama mi zapravo pozvani da budemo jedno tijelo, Tako kaže veliki apostol, da smo mi zapravo jedan čovjek. Pazite kakav je to stepen jedinstva na koji nas crkva poziva. A vi ste svi, kaže sveti apostol, jedan čovjek u Hristu Isusu. Posteći post, braći i sese, i uopšte živeći u crkvi, Jer trebalo bi da u toku velikog posta mi naučimo nešto novo o životu crkve, da nam se otkriju nove tajne crkve, te da kad, bi, kad izađemo iz posta kroz praznik Vaskrsenja ne budemo rasterećeni kao magara od nekog suvišnog tereta koji smo nosili 40 dana, pa eto, Neko je uspio, neko se manje ili više zamorio i onda svi da navalimo na trpeze. Nije to cilj posta, nego da izađemo sa dubljim doživljajem crkve i da taj doživljaj bude naša svojime, naše nasledje, nešto sa čime ćemo živjeti i u danima. Poslu je posta, nešto u čemu ćemo odočekati svetu pedesetnicu, pa sve one druge dana. Nešto u čemu ćemo dočekivati naša skradanja, naše bolesti, naša umiranja. Znate, ko naslijedi taj ukus nebeskog života silom Vaskrskog gospoda, on je, braći i sestre, drugi preobražan čovjek. I zato nas crkva poziva da postimo Oprezno, da postimo kvalitetno i da postimo u zajednici. Čuli ste večeras kako mi posteći prizivamo upomoć i majku Božju, presvjataja, vladičice, bogorodice. Moli se za nas grašne, pa jedno, pa drugi, pa treći put, pa pravimo metaniju kao djeca pred majkom, vapimo, sabormo. To je, braćo i sestre, to je pravi post. Šta smo jeli danas ili šta nismo jeli, nije nebitno. Ali ne može biti bitnije od ovoga. Ovo je post trpez. trpeze. Ovo je ono izobilje duhovno koje nam se predlaže i postavlja za vrime velikog posta. Velika je predrasude demonskog porijekla da u vrijeme posta crkva kao neki carinik oduzima od nas. To nije tačno, braći i sestre. Ona daje u izobilju, samo što tijelu skraćujemo da ne bi ono sa svojim potrebama nametnulo se duhu i duhovnim potrebama čovjeka i bacio goz sjenku na ono izobilje koje nam crkva nudi u toku ovih časnih i svetih dana. A sve to opet činimo saborno, zajedno. Zajedno prizivajući sveta nebesa. Čuli se da smo prizvali i presvetu Bogorodicu. Pa da smo onda prizivali svetoga Jovana, proroka, preteču i krstitelja. Da se moli za nas. Pa onda smo prizvali i to po dva puta, braće i sestre, kvečeći, praveći metanije, znači potvrđujući i tijelu da imamo potrebu da nam Sveta Nebesa pomogu. Ne molimo se pritom Svetom Jovanu za neke niske stvari, nego molimo se braći i sestre za velike događaje, za velike doživljaje. Molimo se da nam pomognu i oni i Sveti Apostoli I sve ti učitelji, čuli se kako prizivamo i Kirila i Metodija, Klimenta, Nauma, Angelarija, Savu i Gorazda, velike učitelje, velike prosvetitelje. Pa smo prizivali svetoga Savu, Simiona Mirotočivoga, svetoga Vasilija, Arsenija, Petra, pa svetoga mučenika Jovana Vladimira, pa Lazara Kosovskog, Stefana Dečanskog, pa sve naše mučeniki i novo novomučeniki. Prizivamo ih saborno da nam pomognu da dođemo do cilja kroz pokajanje, da dođemo do gospoda našega. Jer pokajanje, braći i sestre, pravo istinsko pokajanje je treba da stvori u slove da blagodat Božja uđe u nas. Blagodat Božja, ta vječna sila i vječna slava Božja. Tako da ovo što mi činimo ovdje u crkvi, to su, braći i se velike stvari, znate. Ako ne odustanemo i budemo postijeli valjano, blagosloveno, crkveno, saborno, liturgijski i dogmatski dobro potkovani i ograđeni, nama, znate što može da se desi? može da nam se da blagodat Božja. A ako nam se da blagodat Božja, mi smo, braći i sestre, bogataši. Mi smo se sjedinili sa vječnim Bogom. Mi smo se obogatili. Mi smo vaskrsili. Jer blagodat Božja je živa, besmrtna sila, bespočetna sila. Zato pokajanje treba tako da doživimo. Jer vidite, ako ga ne doživimo tako, ovo sve može da se pretvori u neku komediju, vjerujte. U neku bijedu i jad. Zato moramo biti oprezni, svi oprezni, braći i sese, pažljivi, neovijeni, nevako misleni. Jer na ovo djelo nije nas pozvao čovjek. Post, braći i sese, nije institucija neke ljudske zajednice, postje je gospodu stanovio i organizovo i postavio duhom svetim kroz svoju svetu crkvu, kroz svoj sveti organizam. Tako da mi svakom molitvom, pa i ovom večerašnjom, mi polako ulazimo u tajnu crkve. Zato je to veliki blagoslov, za svakog od nas i pojedinačno i za sve nas zajedno to je blagoslov braćui za sese za naše porodice i oni koji od naših srodnika ne dolaze u hramove kad se mi vratimo oni osećaju taj dah kao da smo bili i jesmo bili u nekom drugom prostoru a čovjek prosto i svojom energijom a i onim blagoslovom koji prima od Svetoga, tri svetoga Boga ovdje u hramu, moveći se, nosi iz svome domu. Pa se i tamo postepeno, a opet u duhu slobodne volje i slobodnog izbora naših srodnika i prijatelja mijenjaju stvari, mijenjaju život postepeno. Taj neki kvasac blagodatni može polako da zakvasi našu porodicu. I još nešto što je mnogo važno da primijetimo i to je jedno svojstvo posta. Vidite kako crkva svoju čeljad, svoju djecu, odvaja od djece ovoga svijeta. U ovom periodu oni koji pripadaju crkvi, oni se sabiraju, braći i sestri. Evo čujemo ovih dana... Po mnogim sabornim hramovima, po mnogim parohijskim crkvama i u mnogim manasirima, braće i sestre, isto kao i mi ovdje, sabrani su i mole se gospodu, čitaju isti ovaj kanon, iste ove molitve, klanjaju se, poklanjaju se živome Bogu i traže pomoć od svetih nebesa, isto ovako kao i mi. Dakle, Crkva je u ovom periodu, posebno u periodu velikog postane, sabrana. Duhom svetim evakuisana i sabrana i privedena. Vidite kako nas je Duh sveti priveo i ujedinio. Kako nas uči, šta da činimo, kako da se molimo. Jer... Ovome mi nismo naučeni, kako rekao smo, od čovjeka, nego od duha svetoga, braći i svesti, koji se otkriva i djeluje kroz crkvu i kroz naše svete oce. Dobre i brižne svete oce. I to treba da primijetimo. Ne da osuđujemo svijet. Ne, crkva nas ne uči, pogotovo ne sad, u veliko velikopostnim danima. Ali prosim da primijetimo da ipak svijet postoji. To je svijet koji je ravnodušan prema Vaskrsenju Hristovom. To je svijet koji je mrtav, hladan u vremenu velikog posta. Vidite i sami, i na poslu, i u školi, i uopšte u okruženju, koliko ima mrtvih i hladnih. Počeo je veliki post... Evo prva nedelja, vidite i sami mi ovako obamrli, znači, obamrli je mi smo tu negdje na granici, pa ipak osjećamo da se nešto desilo, da se nešto dešava i reagujemo kolko toliko. Nisu nam dani isti kao drugi dan i da se u vazduhu nešto promijenilo, da su neki drugačiji blagoslovi u kombinaciji. Istine, to bi mogao da bude još mnogo bolje. I nadamo se da će biti. A s druge strane vidimo svijet koji je potpuno ravnodušan. I nekako je mučno gledati takve ljude. Mučno bez osuđivanja. Ali ipak kao kad vidimo čovjeka koji se živ raspada. Pa koliko toko osjetiš neki bol i neko sažaljenje prema njemu. Tako i mi, braćo i sese, kad vidimo u našem okruženju masovno raspada, a zaista, svi oni koji se pokajanjem ne obnavljaju, kad govorimo o pokajanju, opet, podvlačimo, mislimo, na saborno pokajanje, liturgijsko, bogoslužbeno, svetotajinsko, crkveno pokajanje. Duhom svetim organizovano Jer vidite i sami, ovdje je neko organizator. Ja nisam, vidim, niste ni vi. A opet osjećamo da je sve organizovano. Pa ko je organizo, obraćujete Da nije otac Kalisa? Ili da nije brat dušan ili mlade? ni Ja znam da nisu. takođe znam da nije niko od vas. ko je on Da Duh svet. Sveta trojica, braći i seste. Ovo je koje mi čitamo. Ovo ovdje što se čita, to je Duh sveti organizao. Mi samo otvaramo i čitamo. Ili smo pažljivi ili nepažljivi. On je odradio što je bilo do njega. I to je sve, braći i seste, zapamtite, savršeno. I ponuđeno, predloženo. E sad kako ćemo mi tome pristupiti? Na nama je. Eto, neka bi dao Gospod da, iako smo u svijetu i kao takvi imamo žalost, jer Gospod je rekao, u svijetu ćete imati žalost, bit vam mnogo teško. Što više budete ulazili u tajne vjere, sve će vam teže u svijetu biti. Sve će vam biti teža iz spraznost ovoga svijeta. Sve će vam teže padati sujeta, sve vam teže padati zvuci, ritmovi, muzika, priča, radosti, praznici ovoga svijeta. Što više budete osjećali sladost, duhovno, sve će vam teže padati projave i duševnog i onog niskog i protskog u kojem svijet živi, leži i valja se. Ali ne mojmo da se uplašimo, braće i sestre. Teško je, ali može se, jer Gospod je sa nama. On je pobjedio svijet. Kad god napravimo metaniju u crkvi, kao što smo večera pravili mi pobjeđujemo svijet, jer svijet ne pravi metaniju, braće i sestre. Djece ovoga svijeta nek kleče u crkvi. Oni ne kleče, oni dižu u glavu visoko, oni dižu u obrve. Oni dižu glavu, oni se prse. A djece crkve, duhovom svetim naučena, klanjaju se, prave metaniju, traže oproštaj ištu pomilovanje, ištu milost. Ištu, oprošta E to je ta blagodatna granica između djece ovoga svijeta koji u zlu leži i djece Božije. Ostanimo, braće i sestre, u ovom ambijentu i s jutra, i do naše nedelje, do prve stanice, a prva stanica u velikom postoje Toržestvo pravoslavlja, pobjeda pravoslavlja, nad svim drugim kombinacijama. A sve one, braći i sestre, ujedinjene su u borbi protiv pravoslavlja, u mnogo čemu različite, ali jedno ih objedinjuje, borba protiv istine, jer poluistina i sve projeve laži one sve. Na ovaj ili onaj način ustaju na istinu. A crkva Hristova, crkva apostolska, crkva pravoslavna je stup i tvrđava istinu. I majka nas poziva, majka crkva, da u prvu nedelju velikog posta slavimo zajedno, saborno, pobjedu istine, pobjedu pravde, pobjedu zajednice, pobjedu sabornosti, pobjedu života, pobjedu svjetlosti, pobjedu pravoslavlja. Daj Bože i mi da uzmemo duhovnog učešća u tom velikom slavlu i da nastavimo dalje kao djeca onoga koji uvijek pobjeđuje koji je pobjedu donio ljudskoj prirodi i ponudio je svima nama. Njuda primimo, njuda da celivamo, njome, braći se sese, da se hvalimo i da slavimo Onoga koji nam je dat Otca i Sina i Svetoga Duha, Boga našega, pomeneka je slava i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Amin. Sveta liturgija je sutra u 15 časova Za one koji su zainteresovani, onda subota i nedelja, subota je 8, nedelja je 9.